Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 33 «Це сьогодні», – сказав Лемєль і знову моргнув. Ципниця сьогодні. Вони наближаються. Айзек не відреагував на слова Леміоля. Він стояв прямо навпроти конструкта, який, здавалося, ніяково перебирав ногами під Айзековим незмигним поглядом. — Звідки ти знав Айзеку? — крикнула Дерхан, а той тицнув пальцем у конструкта. — Мене попередили. — Девід зрадив нас, — прошепотів він. «Мій друг, бували у стількох бійках, гулянках, бунтах, і продав мене. А дізнався я про це від бісового конструкта». Він нагнувся і втупився у конструктові лінзи. «Ти мене розумієш?» Недовірливо прошепотів він. «Ти зі мною?» «Чекай, у тебе ж є аудіорозпізнавач». «Повернись». «Повернись, якщо розумієш мене!» Леміель з Дерхан перезирнулися. «Айзеку, друже!» Стомлено почав Леміль, та слова поглинула ошелешана тиша. Повільно, репливо машина розверталася. «Що воно в біса робить?» Прохрепіла Дерхан. Айзек повернувся до неї. «Я не знаю», – відповів. «Я чув про таке, але ж не знав, що воно справді буває». У нього, мабуть, вірус КІ, конструктовий інтелект. Просто не вірю, що це можливо. Він повернувся до конструкта. Підійшли Дерхан з Лемів, а за мить повагавшись, і Якарак. Не може бути, раптом сказав Айзек. Надто примітивна машина для самостійного мислення. Це неможливо. Конструкт опустив кінцівку і позадкував до найближчої кубки пелюки. Помазюкавши гострим кінцем, старанно вивів. Можливо. Усі троє зойкнули. Що за біс? Гаркнув Айзек. Ти вмієш читати і писати? Ти... Він потрас головою, а відтак холодно глипнув на конструкта. Звідки ти знав і чому попередив? Утім, одразу стало ясно, що на відповідь доведеться зачекати. Лемюель глянув на годинник і нервово труснув головою. Було пізно. Лемюель з Дерхан знадобилася десь хвилина, щоб переконати Айзека. Їм краще тікати звідси разом із конструктом. І треба скористатися отриманою інформацією, навіть якщо вони не знали, звідки вона взялася. Айзек слабко протестував, учепившись у конструкта. Послав Девіда до дідка, поохав над інтелектом робота. Потім кричав, лаявся, зазирав під панель на двигун слуги прибиральника. Це збивало з пантелику. Врешті тривога Леміоля і й Дерхан передалася йому. Так, Девід, гімно щуряче, а конструкт диво дивне. Є, прошипіла Дерхан. Проте нам з тобою не буде зиску, якщо негайно звідси не дременемо. Майже насмішкувато, щоб покласти край усій історії, конструкт знову розрівняв пил і старанно нашкрябав. Пізно. Лемюель обдумував варіанти. Є одна місцина в Гіді. Можемо туди піти. Ніч можна переночувати, а там уже щось придумаємо. Вони з Дерхан заметушилися по кімнаті, збираючи необхідні предмети в сумку, що встигли прихопити з Девіду шавки. Певно, що вони вже не зможуть повернутися сюди. Айзек заціпаніло стояв біля стіни. Губи тремтіли, очі нікого і нічого не бачили. Він з невірою хитав головою. «Айзеку!» – гукнув до нього Леміель. «Ану, збери своє лайно докупи! У нас менше години! Тікаймо звідси! Піднімай свою сраку! Худко!» Айзек поглянув на нього, кивнув рішуче на нагору і знову став там, як укопаний. На лиці відбилися сум і невіра в зраду. За якусь мить до нього безгучно підійшов Ягарак. Він став позад Айзека і відкинув свій каптур. «Грім не буліне!» прошепотів він настільки м'яко, наскільки це дозволяло пташине горло. «Ти думаєш про свого друга Девіда?» Айзек різко шарпнувся. Уже не друг, відрубав. А все ж був. Ти думаєш про його зраду. Айзек помовчав кілька секунд і кивнув. Лице знову спотворилося гримасою. Я знаю, що таке зрада, грімнебуліне. По-пташиному про джерготів ягарек. Знаю добре. Мені так шкода тебе. Айзек розвернувся і твердим кроком пішов до своєї лабораторії. Почав шпурляти, як ніби навздогад, речі з кераміки, скла і дроту у велетенський саквояж. Потім кинув його роздутий громісткий собі на спину. Коли тебе зрадили, Ягу? спитав він. Не мене я зрадив. Айзек зупинився і повернувся до нього. Я знаю, що зробив Девід. І співчуваю. Айзек стояв отетеріло, не вірячи почутому. Варта почала наступ. Було тільки двадцять хвилин по сьомій. Двері швергонуло з несамовитим грюком. У кімнату вихором влетіли троє вартових, упустивши з рук таран. Двері так і були прочинені, як дев'ять лишив їх утікаючи. Вартові такого не очікували і спробували їх вибити. Не зустрівши спротиву, чоловіки попадали, мов груші, по дурному розпластавшись. Якусь мить в кімнаті панувало замішання. Вартові намагалися зіпнутися на ноги. З надвору у вікна тупо витріщався цілий загін офіцерів. У середині, на першому поверсі, на них витріщалися Дерхан з Леміолем. З гори на непроханих гостей позирав Айзек. А потім закрутилося. Вартові назовні оговтались і понеслися до дверей. Леміель перекинув дебелий девідів стіл на бік і гупнув на сідниці, позад такого імпровізованого щита, заражаючи два довгих пістолі. Дерхан підбігла до нього, пірнаючи вниз до перехистку. Ягарик зашипів та відступив от поруччя, уникаючи поля зору вартових. Одним плавним рухом Айзек повернувся до свого робочого столу і підхопив дві здоровенні скляні колби з безбарвною рідиною. Крутнувшись на п'ятах, шпурнув їх, немов гранати, через поруччя на вартових. Першу трійку, яка врешті змогла зіп'ястися на ноги, зустрів хімічний дощ та злива осколків. Один бутель розбився об голову якогось вартового, і той знов упав, заюшуючи кров'ю підлогу. Інших засипало гострим скляним крихіттям що відскакувало від їхніх лад, не заподіявши ніякої шкоди. Якусь оманливу мить двоє вартових стояли стовпом, а потім відчайдушно загорлали, коли хімікати пропалили їхні маски і зашкварчали м'які тканини обличчя. І все ще ні пострілу. Айзек знову розвернувся, щоб набрати побільше колб, роздумуючи над послідовністю, аби суміші виходили більш-менш ядучі. «Чого не стріляють?» – билась очманіла думка. Поранених офіцерів відтягли на двір. Замість них зайшла фаланга серйозно озброєних бійців. В руках залізні щити з армованим склом, через яке ті оглядали кімнату. За ними Айзек помітив ще двох. Ті саме наготували хипрійські жалосмики. «Ми їм, напевно, потрібні живими», – дійшло до нього. Жалосмик із легкістю міг убити, а міг і не вбити. Якби вони мали померти, Радгатер просто відправив би звичайних стрільців із карманівками і арбалетами, а не таких рідкісних агентів, як люди, навчені користуватися хипрійською зброєю. Айзек швергонув дуплетом залізного пороху і сангвіморфного дистиляту. Та бійці були верткими, і колби розбивалися над руски об підставлені щити. Вартові танцювали, ухиляючись від небезпечних уламків. Двоє вартових, що ховалися за щитоностями, розкручували зубчасті дроти. Жалосмик – складний метазаводний механізм. Хипрійська розробка. Кріпився на поясі. Кожен завбільшки, як невеличка сумочка. З обох боків стриміло по довгому дроту. Кожен у металевій обмотці та ізоляції. Дроти розмотувались на відстань близько шести метрів. Чи й більше. За пів метра від кінця кожного шнура закріплена дерев'яна рукоятка, яку тримає в руках вартовий. За допомогою них вони могли шпорляти кінці шнурів із жахною швидкістю. Щось, ледь видимо, блимкнуло. Айзек знав, що на кінчику кожного зі щупальців стримів грізний гострий шип. Такі наконечники різнилися. Одні були суцільні. Складніші від удару розкривалися немов яка квітка. Усі виконані так, щоб летіти точно і невідворотно, пробивати глати і тіло, вгризатися без жалю в понівечену плоть. Дерхан добігла до столу і скоцюрбилася перед з Айзек повернувся за новими снарядами. Умить затища, Дерхан хутко звелася на одне коліно і визернула з-за столу, цілячись з пістоля. У ту саму хвильку, коли вона спустила гачок, один із офіцерів крутнув рукоять. Дерхан стріляла добре. Куля влучила в оглядовий отвір щита вартового, котрий жінка передчасно визначила як слабке місце. Однак стрільчення недооцінила рівень підготовки. Скло побіліло, вкрилося павутинкою тріщин і скляного пилу. Та, пронизана мідним дротом основа, витримала удар. Вартовий поточився, але не впав. Офіцер із жалосмиком рухався блискавично. Одним рухом натис маленькі кнопки, що дозволяли шнурам вільно проходити крізь отвори в дерев'яних рукоятках. Металічний спалах і повітря розітнули небезпечні леза. Шнур розмотувався всередині жалосмика майже без тертя. Повітря й отвори в дерев'яних рукоятках теж не вповільнювали його плавкий хід. Політ лискучих лез був пронизливо точним. Зазубрені тягарці описали в повітрі довгу дугу, яка поволі спадала, чим далі розмотувався дріт. Справа й зліва в груди Дерхан одночасно вгризлися пуп'янки загостреної сталі. Вона закричала і хитнулася, від болю зціпивши зуби. Із судом наскорчених пальців випав пістоль. Умить офіцер натиск кнопку і запустив нетерплячий заводний механізм. Почувся стрекіт. Це заховані під корпусом витки моторчика почали, немов динамомашина, машина, розмотуватись, обертаючись, і гнати хвилі химерного струму. Тіло Дерхан судомно корчилося. Між зціплених зубів вирвався зболений крик. З волосся й пальців цвіхали мов батоги, снопи блакитного світла. Офіцер пильно спостерігав, підкручуючи на корпусі жалосмика регулятори сили і форми струму. Жінкою страшно струснуло. Вона відлетіла до стіни і сповзла на підлогу. Другий вартовий випустив жалючого батога через стіл, щоб дістати леміоля, але той наче приріз до дерев'яної стільниці і його не зачепило. Офіцер натиснув кнопку, і дроти вернулися в корпус, готові до наступного удару. Лемюель глянув на паралізовану Дерхан і наготував пістоль. Айзек ревів від люті. Він шпирнув на вартових ще одну колбу з непевною тавматургічною сумішшю. Снаряд не втрапив у ціль, але вибухнув так потужно, що рідина забрискала щити. І, змішавшись із дистилятом, потрапила на голови. Двоє з вереском упали на підлогу. Їхня шкіра перетворилася на пергамент, а кров... На чорнило. У двері увірвався підсилений рупором голос. «Припиніть боротьбу!» – владно гудів Радгаттер. «Будьте розважливими! Вам звідси не вийти! Зупиніться, і ми вчинемо милосердно!» Радгаттер стояв у півколі своїх чатових, поряд з Елізою Стемфульхер. Мер украй рідко брав участь у рейдах вартових. Але цей був незвичайний. Очільник міста розташувався через дорогу від складу і спостерігав за всім звідти. Ще не зовсім стемніло. По всій вулиці з вікон визирали переполохані чи цікаві обличчя. Радгаттер не звертав на них уваги. Він відсунув рупор від рота і повернувся до Еліза. На обличчі похмуре роздратування. «Оце так рейвах!» Жінка мовчки кивнула. А з іншого боку, хай вартові зараз і спрацюють, аби як. Вони ніколи не програють. Шкода, як загине декілька агентів. Та інакше Грім Небуліна з його друзяками звідти не викориш. Його раптом почали бісити обличчя, що нервово визирали з-за шибок. Він підняв гучномовце і гаркнув. «Усім відійти від вікон!» Затріпотіли фіранки. Радгатер знову перевів погляд на склад, що, здавалось, двихтів і пульсував. Леміель елегантним і точним пострілом поклав ще одного бійця. Айзек спустив свій стіл по сходах, коли вартові побігли за ним нагору, і ті покотилися, а він продовжив хімічну атаку. Ягарек допомагав обливати нападників ядучими сумішами. Однак завзятці були преречені. Забагато бійців привів мер. Допомагало те, що вони не збиралися вбивати. У той час, як Айзека з Леміолем, нічої накази не стримували. Айзек прикинув, що загинуло четверо. Один від кулі, другому розтрощило череп, ще двох випадково залило хімічно тауматургічним дощем. Але так не могло тривати довго. Чоловіки за щитами вже насувалися на Леміеля. Айзек помітив, що ті глянули вгору, і михцем щось між собою обговорили. Потім один з них повільно підняв кременівку і націлив на Ягарика. «Ягулягай!» – закричав Айзек. «Пристрелять же!» Ягарик кинувся на підлогу і сховався від убивці. Нічого не передбачало раптової з'яви. Ані сироти на шкірі, ні нависливий гігантський силует. Просто у вусі Радгатера зненацька пролунав голос ткача. Я мчав небачений, в'язав небесні ниті і посковзнувся, і ноги мої роз'їхалися, хоч не хоч на психічному перегної павутинних розбійників. Вони нижчі створіння, примітивні і нечисті. Нашепчіть, пане мер, що відбувається. Це місце тремтить. Радгаттер здригнувся. Цього не вистачало, подумав він. Ткачу, твердо промовив мер. Стемфульхар окинула його гострим цікавим поглядом. Як добре, що ти з нами. Він до чорта не контрольований, розлючено думав Радгаттер. Не зараз, біс би тебе взяв, не до тебе зараз. Лови собі своїх нетель, полюй, що ти тут забув. Ткач був непередбачуваний і небезпечний, і мер пішов на зважений ризик, залучивши його собі в помічники. Пістоль – смертельна зброя, навіть коли не заряджений. Радгатер вважав, що в них з цим велетенським павуком було щось на кшталт домовленості. Наскільки взагалі було можливо домовитися з ткачем? Йому допомагав Капнеліор. Тексторологія була вельми експериментальною цариною та все ж давала плоди. Існували перевірені методи комунікації, і Радгатар застосовував їх для спілкування із ткачем. На лезах ножиць вирізалися повідомлення і плавились. Якісь на позір випадкові скульптури підсвічувалися знизу, а тіні від них складалися в повідомлення на стелі. Відповіді від ткача приходили миттєво і не менш химерним способом. Радгатер увічливо зайняв ткача погоною за нетлями. Він не міг наказувати, звісно, лише пропонувати. Однак ткач дав ствердну відповідь. І Радгаттерові подумалося, що якимсь дурним абсурдним чином він почав уважати дивну істоту за свого агента. Радгатер кахикнув і врешті промовив. «Можна поспитатися, чому ти вирішив скласти нам компанію ткачу? Знову залунав голос, резонуючи в усі та відбиваючись от черепної кістки всередині. Зі споду і назовні волокна розірвані, і тягнеться рваний слід по канві світової павутини, де кольори тьмяні і линялі. Я ковзав по небу під поверхнею і танцював побіля розриву, зі сльозами горя, забачивши, Потворну рану, що шириться і проростає, і починається звідси. Радгатер повільно кивнув, коли до нього дійшов сенслів. Усе почалося тут, підтвердив він. Це епіцентр джерело. На жаль, він дуже обережно підбирав слова. На жаль, зараз дещо не підходящий момент. Можу я попрохати тебе дослідити місце виникнення проблеми трохи згодом. Стемфульхер спостерігала за ним, злякано і пильно вслухаючись. На якусь дивовижну мить усі звуки в кімнаті вурвалися. Постріли і крики зі складу моментально вщухли. Ані скрипу, ні бразкоту зброї. Стемфульхер відкрила рота, аби щось промовити, і мовчала. Мовчав і ткач. У середині Радгаттерового черепа пронісся шепітливий згук. Мер зойкнув від подиву, а тоді роззявив рота у справдешньому відчаї. Якимсь непоясненним чуттям він знав, що чує моторошний хід ткача крізь різноманітні виміри. Павук наближався до приміщення складу. Вартові рішуче й нещадно йшли на Леміоля. переступили через труп вермішанка переможно стискаючи щити. В Айзека з ягариком закінчувалися химікати. Айзек ревів, шпурлявся стільцями, дерев'яними планками і сміттям. Вартові з легкістю ухилялися. Дерхан була безживна, як і Лубламай, що нерухомо лежав на тапчані в Айзековій кімнаті. Лемель вибухнув відчайдушним лютим риком і шпурнув у вартових порохівницею, засипавши їх їдким порохом. Він поліз у кишеню за трутницею, та вони вже стояли поряд, розмахуючи ціпками. Підійшов офіцер із жалосмиком, цвьохкаючи небезпечними жалами-батогами. Повітря в центрі приміщення страшно завібрувало. Двоє вартових наблизилися до цієї незрозумілої латки простору і завмерли. Айзек разом з Ягариком саме тягли неохопно велику лаву, приготувавшись швергнути її в нападників. Обидва помітили дивну з'яву і завмерли. Немов страховинна квітка, клапоть органічної пітьми, розпукувався з нічого в центрі кімнати. З тваринною грацією, потягуючись, мов кішка, вона виросла у фізичну реальність. Вона розкрилася і заповнила собою простір. Колосальна члениста істота. Грандіозна пауча з'ява, що гуділа силою. І виссала з повітря світло. Ткач. Айзек з Ягариком одночасно впустили лаву. Вартові припинили гамселити Лемюеля і озирнулися, стривожені раптовою мінливістю ефіру. Усі завмерли і лише дивилися, украй на жахані. Ткач з'явився прямо над двома офіцерами, які безуспішно намагалися втримати дрож. Бійці скрикнули. В одного занімілі пальці не втримали меча. Другий, бравіше, але менш марно, наставив тремтячою рукою пістоля. Ткач поглянув униз на двох чоловіків. Підняв пару людських рук. Чоловічки зіщулились, і павук поклав руки їм на голови, поплескуючи, мов собак. Він знову підняв руку та вказав на другий ярус, де стояли на жахані і заціпенілі Айзек із Ягариком. У раптовій тиші кімнати задзвенів неземний наспівний голос. Угорі, в маленькому проході воно народилося. Зморщений недоросток. Дрібний покруч, що звільнив своїх братів. Той, що зламав печать свого сповиття і випорхнув. Я чую запах лишків його сніданку. Він ще витає тут. О, як мені подобається. «О, яка павутина! Яке складне плетиво! І красиве! Одначе рване! Хто тут тче з такою міцю, такою наївною спритністю?» З надприродною плавністю ткач покрутив головою з боку в бік, убираючи кімнату численними блискітними очима. Жодна людина не вирухнулася. З-надвору почувся голос Радгатера, роздратований, злий. "Ткачу!" гукнув він. "У мене для тебе дарунок і повідомлення". Якусь мить тривала тиша, а потім у двері складу залетіла пара ножиць із перламутровими ручками. "Ткач, задоволено сплеснув у долоні. Чисто як людина". Ззовні почувся характерний звук клацання ножицями. Любо, любо, мормотів ткач. Клацкац, моліні благань. І хоч вони згладжують краї і грубі нитки холодним відзвуком, зворотним вибухом коловерті у фокусі, та мушу залатати за художниками-дилетантами катастрофічний поріз, яка груба асиметрія у блакитних далях, так не може бути що прозірвана павутина залишалася без візерунків. І в думках цих відчайдушних, і винних, і позбавлених вишукані гобелени, жадання, барвисті, плетені, томління заради друзів, шат, науки, справедливості, золота. Голос ткача бренів тихим захватом. Його ноги раптом заворушилися з неймовірною швидкістю, прокладаючи складний маршрут у биржах простору. Вартові покидали свої ціпки і, забувши про Леміеля, пустилися навтьоки. Леміель з пухлими очима глянув угору на гігантський павучий тулуб і, скинувши руки, спробував закричати. Ткач завмер над ним, вагаючись. Потім глянув угору на платформу. Він ледь ступив і якимсь незбагненним чином опинився на другому ярусі кімнати, за кілька метрів від Айзека з Ягариком. Вони налякано дивилися на неохопну жахну істоту. Її загострені тонкі ноги дебулялися до них. Ягарик хотів відсахнутися, проте ткач був швидкий. «Дикий і незбагненний!» – співав він. І зненацька згріб Ягарика людською рукою і тицнув собі під пахву де той корчився та кричав, мов перелякане маля. «Чорний і брунатний!» – наспівував далі павук. Граційно, як танцівник навшпиньки, він дріботів крізь хитро сплетіння вимірів і знов опинився біля скоцюрбленого За Замить той дригав ногами порати з Ягареком. Нажахані до смерті вартові заткували. З надвору чувся голос мера Радгатера, та ніхто не слухав. Ткач ступив крок і знов з'явився на Айзековій підвісній платформі. Він поцокотів до Айзека і запхав його під вільну руку. «Одвічне марнотратне руїння! Айзек не пручався. Дотик ткача був холодним, нереальним. Шкіра гладенькою мов скло. Він відчув, як його легко підняло в повітря і затисло під песливою кислявою рукою. «Діаметрально протилежна недбала лють. почув Айзек, коли ткач своєю неможливою ступою крокував до нерухомої Дерхан. Вартові навколо неї дружно пирснули в ростіч. Ткач намацав її безживне тіло і тикнув до Айзека. Той навіть відчув її тепло через сукно одежі. Айзекові забило памарок. Ткач знову рухався поміж вимірів через всю кімнату і опинився біля конструкта. На якийсь час Айзек забув, що той взагалі існував. Прибиральник повернувся до свого звичного місця перепочинку в кутку, звідки й спостерігав за нападом вартових. Він повернув єдину опуклість на гладенькій голові, свою скляну лінзу, до ткача. Негаючись, своїми кинжалами-кінцівками павук підхопив конструкта і підкинув угору, підставивши випуклу хітинову спину під громісткого робота. Той небезпечно хитався, однак не падав, як би не рухався ткач. В Айзека в голові вибухнув раптовий дикий біль. Він закричав, відчувши, як гаряча кров заюшує йому лице. Замить почувся крик Леміоля. Крізь серпанок болю і крові Айзек побачив, як кімната навколо бликає і мерехтить, поки ткач ступав крізь суміжні виміри. По черзі він став біля кожного вартового і махнув невловним рухом однієї з рук лез. Чоловіки кричали. По кімнаті зі швидкістю цверкання батога ніби пронісся вірус зболених згуків. Ткач завмер посеред складу. Ліктями він притримував бранців, щоб ті не рухалися. З долонь на підлогу посипало щось густо-червоне, криваве. Айзек роззирнувся по кімнаті намагаючись побачити щось крізь гарячий біль скроні. Усі в кімнаті кричали, скотсюрбившись, припавши руками до голів, і безуспішно намагалися заткнути пальцями криваві струмені. Айзек витягнув шию і глянув униз. Ткач розсипав по долівці жменю закривавлених вух. Під його пестливою рукою кров змішувалася з пилу у брудну сукровицю. Кусні зрізаної шкіри склалися на підлозі в ідеальне зображення ножиць. Ткач підвів очі. Нав'ючений копицею брекливих тіл, він рухався навдивовижу легко. Жагучий і примилий! Що пережито, стає сном. Далі спогаду. Я не бачу між ними меж. Ткач, великий павук, явився серед нас. Ми в цимику зовемо його Фуріах Яшхет. Безумний танцюючий бог. Ніколи не думав, що побачу його. Він прийшов із Чортория у світі і став між нас та охоронців порядку. Їхні пістолі мовчали. Слова заклякли в горлах, як мухи в сітці. Безумний танцюючий Бог ступав по кімнаті лютою неземною ходою. Він зібрав нас, відступників, злочинців. Ми – втікачі, конструкти, що розповідають казки, безкрилі гаруди, репортери, що творять новини, злочинні вчені і учені-злочинці. Безумний танцюючий Бог зібрав нас усіх, як заблудних грішників. І насварює за непослух. михтіли руки леза, людські вуха впали у пил кривавим дощем. Мене не зачепив. Мої закриті пір'ям вуха не тішать цю божевільну силу. Під голосіння я розпачливі скрики болю танцював фуряг яшк хет, виписуючи кола в солодкому захваті, а потім стомився і крізь візерунки матерій пішов геть зі складу, в інший вимір. Я заплющив очі. Мене несло в напрямку, про існування якого я досі не знав. Я відчував стрімкий хід безлічі ніг, коли безумний Бог крокував потужними нитями сили. Він ковзав під незрозумілими кутами реальності, а ми безвільно корчилися під ним. Мій шлунок зводило спазмами. Я відчував, як зачіпаю, хапаю тканину світу, шкіру лоскотало повітря чужих просторів. На мить мене охопило божественне безумство. На мить жадоба знань забула своє місце і вимагала вдоволення. На крихітну скіпку часу я розплющив очі. Протягом жахливого. Вічного віддиху я михцем побачив теперішність, по якій походжав безумний танцюючий Бог. Очі мої пекли і сльозилися, ніби от-от луснуть, ніби на них мило сотні піщаних бур. Очі не могли охопити бачене. Бідні марно намагалися побачити невидиме. Я вхопив лише крихту, окраєць. Я бачив, чи думав, що бачив, чи переконав себе, що бачив, широчинь, перед якою нещадно маліло і щулилося пустельне небо, зяюча прірва левіафанських розмірів. Я застогнав і почув, як стогнуть інші навколо мене. Перед нами розкинулася над пустотою. Струменіла в усі боки й виміри, заплітаючи в тугі вузли метафізичних матерій, життя й безмежжя. павутина. Я знав, з чого вона зіткана мінлива безкінечність барв, хаос текстур у кожному пасмі нескінченно складного полотна. І кожна дзвеніла під ногою безумного танцюючого бога, вібрувала. Розсилала по ефіру відлуння відваги, голоду, архітектури, сварки, капусти, убивства чи бетону. Серпанок із прагнень крихітного шпака переплітався з густою, клейкою смугою реготу молодого злодюжки. Волокна були туго натягнуті і міцно приклеєні до третьої ниті. Чий шовк був зроблений із кутів семи летючих контрфорсів даху кафедрального собору. Потім плетиво щезло у безбережності можливих просторів. Кожен намір, взаємодія, спонука, колір, кожне тіло, кожна дія та протидія, кожна частина фізичної реальності та думки, які вона породила, кожний зв'язок, кожний дрібний момент історії та потенційної можливості, Кожна мить зубного болю, камінь бруку, кожна емоція і народження та банкнота. Словом, кожна річ уплетена в цю безмежну розкинуту сіть. І немає й початку чи кінця. Вона складна, надто бездонна, щоб укластися в голові. Це робота такої потужної краси, що душа моя заголосила. І вона кишіла життям. Там були і інші, такі як той, хто нас полонив, безумні танцюючі боги. Вони позирали безкінечності свого плетива. Були і геть химерні створіння. Жаскі переплетіння форм, які уже й не згадаю. Павутиння не ідеальне. В численних місцях виднівся розірваний шовк. Потьмянілі барви. Тут і там зринав розтягнутий неточний візерунок. Коли нас несли повсті рани, я відчував, як безумний бог зупиняється на мить і починає прасти, латати і підв'язувати. Гендалі пружнів тугий шовк цимика. Клянуся, я вловив його бреніння, коли світове павутиння гнулося під вагою часу. Поряд витав відокремлений клапоть тонкого мета-реального серпанку, новий кробузон. А там, посередині тканого плетева, з'яяла огидна діра. Вона ширилася і роздирала міські тенета, висотувала з них мінливість барв. Вони мерехтіли, линялі, безживно-білі, бездумна пустота мертвотного відтінку в тисячу разів бездушніша, аніж безбарвне око якоїсь потайної рибини. Я дивився, і зболені мої очі розширювалися від здогаду. Я бачив, як діра все ширшала. Я так боявся цієї роззяпленої рани. Я був нікчемний перед величу, перед цілісністю павутиння. Я міцно заплющив очі. Однак не міг затьмарити розум. Він силкувався запам'ятати побачене. Та утримати це був не в силі. Зі мною лишився слабкий відзвук. Тепер я згадую це як опис. Тягар цієї неосяжності не тривожить думки. Лише квола згадка не дає спокою. Я танцював із павуком, гарцював Разом із безумним танцюючим Богом.